Sjöndu kafli Á heimlið Loksins snýru hoppítanir sjónum sínum heimliðis þeir á ákaft til að sjá héraði sitt aftur en samt reyðiði rétt fetið fyrst í stað því að fróði kendi einhverja óþæginda þegar þeir komið að brunavaði dokaði hann við vertist tregur að ríð út í ána og þeim varst ögnsveipur hans fjarræn eins og hann væri utan með sig og sagði þá ekki neitt í kringum sig Allan daginn þagnaði hann þönnu hl En það var líka sjötti óttopir. Líður illa fróði, spurði Gandalu hljóðlega og komi rýðandu upp að hlýðans. Já, því er ekki að leina, sagði fróði. Það er í öxlin á mér. Mér kennir til í sárinu og minninginu myrkiði leikur þungt á mér. Það var fyrir einu ári upp á dag. Og já, því er miður, sum sár gróa aldrei, sagði Gandalu. Ég er hættur um að svo verði með mín sár, sagði fróði. Ég get víst aldrei snúið fullkomlega heim. Þó ég komi aftur til hérðas verða aldrei það sama því ég er að vera aldrei svo sami og áður. Ég er særður af hnífi, stungu og tönnum og þreyttur af langri byrði. Hvar get ég fundið kvíld? Gandalfur svaraði engu. Síðari hluti næsta dags var sársökin og ógleðin horfin og fróði orðin kátur og gladur eins og hann átti að sér og var ég að fylg búin að gleyma því hvað dagurinn áður hafði verið hræðilegur. Eftir það sóttist ferðin vel og dagarnir liðu hrætt hjá. Það var engin asi á þeim og oft áðið í fagrum skóum með rauðu og gulu laufi í haustsólinni. Loksins komuðir að vindbrjóti Það var farið að kvölda og dimmur skuggi fjallsins lágu eins og mara yfir veginum. Þá bað fróði þá að grekka sporið og hann forðaðist að líta til fjallsins heldur reyðum skuggan með álútu höfði og drók upplinn þétt að sér. Um nóttina urðu veðra breyði með hversum vestanmyndi og regni. Gullaufin þyrt löystu loftun eins og hraktir fuglar í kvöldu beljandi í slagveðri. Þegar þeir komu að sjætt voru trjágreineta næstum orðna naktar og þjætt regtjald huldi bríhól auksín. Því var það á hversu og rauku kvöldi síðast í óktóber að ferðalangarnir 5 komu rýðandi brattabrekkuna upp að söðurlið í brís. Það var harðlæst og regnið dundi á andlitum þeirra og lágskíin þutu framhjá á myrkum himninum með þeir beðu Þeir urðu fyrir miklu mombriðum því að þeir höfðu búist við að tekið þér það mótið þeim opnum örmum. Þeir þurftu að kalla mark sinnis áður en hlýðvörðurinn glóksus kom út og þá hélt hann á stóri kylfu. Hann virtið á fyrir sér í fyrstu af megnasta ótta og tortrygni en þegar hann sá gandalur var þar á ferð og að félær hans voru hoppítar þó þeir væru æði undarlega klættir gerðist hann blíðari á mannin og beið þó velkomna. Komið inn fyrir sagði hann og opnaði lásin á hliðinu. Við skulum samt ekki vera skiftast að á fréttum hér út í kuldanum og slagveirinu en gamli blóðbergur tekur sjálfsagt vel á móti ykkur á fóknum og þar fáuðu heyra allt hvað er tíðinda og þar skuliðu líka fá að heyra allt sem við högum að segja og meira til sagði Gandalur hlæjandi. Hvernig hefur hörður það? Hliðverðurinn grætti sig. Hann er vist farinn sagði hann. En þú getur líka spurt blóðberg af því. Góðan nótt góða nótt, svörðu þeir um leið og þeir gengu inn um hliðið og þá tókuðu þeir eftir því að á bakvið limgerði við vegarbrúnina hafi verið restur langur en lágur kofi og hópur manna kom úr honum og starði áðá yfir grindverkið. En þegar þeir komið að húsi kela krækils, sáu þeir að limgerðið þar var snepplótt og ítla hýrt og nelt var borðum fyrir alla glugga. Hvað er að sjá þetta, sagði Pípinn? Heldur kannski að Ég er nú ekki svo bjarsýn, pípinn minn, sagði sómi, en gama þætti mér að vita hvað orðið hefur af vesalings smáhestinu sem við keftum á þessum kela. Hann hefur oftsinnis komið mér í hug og ég sé hann fyrir mér með alla úlvana ylfrandi í kringum sig. Logsins komiður upp að fákunum fjörúga og veitingahúsi virtist óbreyta minsta kosti á ytraborði. Það sá mér að sé að ég ljós bakvið rauð gluggatjöld í næri gluggónum. Þeir hindi bjöllunni og það var koppi sem kom til dyrra. Hann opnaði fyrst aðeins örmi á að rifu og að út. Að þegar hann sá hver stóð þarna undir lampanum rak hann upp undrunar óp. Herra blóðbergur, húsbóndi, rópaði hann, þeir eru komnir aftur. Jæja er það, ég skal kenna þeim, heyristi blóðbergi fyrir innan og hann kom þjótandi fram með rokna í hendi. En þegar hann sá hverju voru komnir, snar ansaði hann heldur ekki og ílskuleg grettan og andliti hans umbreyttist í skyndi í undurinn og ánæju. Kopi, ullherði, sauðar hausiðinn, hrópaði hann. Getur ekki kalla gamla vini vera rétt að nafni? Og það er að vera hræða svona úr með líftorun á þessum líka tímum? Jæja, jæja, jæja. Og hvaðan úr veröldinu komiði eiginlega? Ég bjóst aldrei við að sjá neittn ykkar aftur og þá kannski ekki undra hvern... Fjandaforði líka flækjast út í óbygina með þessum stík einmitt þegar allir þessir kolsvörtu djöflar voru að ferli allt um kring. Hemmi ger ég glæður að sjá okkur aftur og engalega þá þig, Gandalfur. Komið inn, komið inn. Sömu herbygginn og áður. Þau eru laus. Já, raunar eru flest herbygginn laus nú á dögum. Ég skal ekki vera til ykkur þess, en komist því nógu fljóta til sjálfir. En ég verð fyrst að aðt ekki er hægt að hafa tilbúin einhvern kvöldverð þyrir ykkur eins fljóta og auðið er, en ég er fálegaður núna. Hæ, kopi, leti dýrið þitt, segðu toppa frá þessu. Ó, ég er nú farin að kalka toppir auðvitað ekki lengur hér. Hann fer alltaf heim til sín á náttmálum. Jæja, farði með hesta komumanna í hestúsi, kopi, Ég býst nú annars við í gandalur og þú viljir eins og venjulega að fara sjálfur með þinn hest. Fýlíkur stólpa gripur, þa sagði ég líka fyrst þegar ég sá hann. Jæja, komið inn, láti sem þið séðu heima hjá ykkur. Svo miki var þó víst að talandinni herra Blóðbergi hafði ekkert breyst. Hann var enn í sama lavmóða ákafanum, þó ekki var hægt að sjá að neitt var að gera, hér voru engir gestir, allt var hljótt. Frá veitingasalum herðist aðeins lágt feimnistlegt muldur tveggja eð þryggja ratta og þegar veitingamæðurinn hafi kveikt á tveimur kertaljósum sem hann bar fyrir þeim og þeir gáttu betur virtan fyrir sér í byrtunni, síndist þeim hann orðin gukkin og tekinn af áhyggjum og of ofinjulega hrukkóttur. Hann vísaði þeim neyður eftir ganginum á matstofunni, fangasendur hafðu fyrst komið fyrir meira enn ári og þeir fylgdu honum eftir dálítið órólegir, því að nú var þá færið að gruna að gamli barlómur var að, að halda eirónum stífum og fela einhver vandrað sem hann hefði lent í. Það virtist greinilega hlutinir voru ekki eins og þeir átt að vera. Þeir sögðu þó ekkert en byðu átækta. Eins og þeir bjuggust við kom herra blóðbergur í matstofuna til þeirra eftir að þeir höfðu snætt og spurt hvað þeir væru ánægðir. Og vissulega voruðu það. Þeir gátu ekki fundið að neinn breyting til eins verra hefði orðið að ölinu eða matnum í fáknum fjóruga, svo mikið var vist. Nú ætla ég þá að þó ekki gera svo djarfvera að leggja til að þið komið niður í króna, sagði Blóðbergur. Þær þreyttir og hér heldur ekkert fjölmenni inn í gleðskappar í kvöld. En ef við hæfðum tíma til að rabbast ólíti einslega við mig í sóssum háltíma áður en við farið í háttinn, mikil þökk því bara tala við ró og næði. Það er einmitt það sem við helst vildum, sagði Gandalur. Við erum heldur ekkir þreyttir, höfum tekið ferðina rólega. Afísu vorum við orðnind álítið blöytir, kaldir og svangir þegar við komum. Þú hefur greiðlega bætt úr því öllu. Komdu nú bara og sestu hjá okkur. En eða ef þú eftir nokkur pípugröðs, þá skildum við blessa þig. Já, ég skal nú sannlega reyna að vera fljótur að leysa úr öllum öðrum þörfum ykkar, sagði Blóbergur. En þetta er nú einmitt það sem mestur hörgullir á því að nú höfum við næstum ekkert reikluð nema það sem við ræktum sjálfir og það nægir ekki. Nú fæstu ekkert laufstrá frá hér að þið lengur en ég skal sjá hvað ég get. Og þegar hann kom til baka hafði hann með sér vöndul af óskornu reikluði sem ætti að næja þeim í 2 til 3 daga. Sunnsplitt, sagði hann, þetta er það eina sem við eigum en það stendst engan samanburð við sunnfjórðung. Það verði ég að viðukenna þó ég segi annars að flest sér best frá okkur í brý, í átak. Þeir fengu hann til að setja því stóran hægindastól við Arneldin, Gandalur satt hinum megi við Eldin en hoppítarnir á lágum kollum milli þeirra og þannig töluðir saman margan hálftíman og skiptust á öllum þeim fréttum sem blóðbergur vildi annarkvort heyra eða segja frá. Flest sem þeir höfðu að segja var svo furðulegt að geskjafin var alveg ringlaðr að því. Það var allt svo langt fyrir ofan hans skilning og þeir fengu ekki önnur viðbruð frá honum en ég skal bara segja ykkur sem hann endur tók í sífellu eins og til að andmæla því að nokkuð af því gæti verið rétt sem eir námu. Ég hef aldrei vitað annað eins. Herra Baggi, eða það á það að vera herra Hólmsmögur? Ó, ég er að vera svo ruglaður. Nei, meistari Gandalf, nei, aldrei. Hver hefði geta ímynda sér slíkt á okkar dögum? Hins vegar hafði hann líka sjálfur frá mörg segja og það kom í ljós að ástandi var langt í frá að vera gott, sagði hann. Viðskiptin gengu ekki einu sinni sæmilega þegar voru hreinlega hörmurleg. Engin utanakomandi kemur lengur í heimsókn til Bríss sagði hann og heimamfólki situr mest heima hjá sér og setur slabranda fyrir dýrinnar allt stafar þetta af þessum nýkomu mönnum og flökkurum sem fóra sína sig upp eftir grænislóði fyrra eins og við munum en sína færist að stórum mjaukanna sumir voru bara brjóstumkennanleir raumingar að flýja einhver vandræði en flestir voru vestu óbótamenn sem stundu hvað skinst þjófnað og miskjörðir Og þá urðu heldur ekki vandraði hér í brí. Já, hræðileg vandraði. Það brötur þú reglulegar rústur og sumi voru drefnir. Já, hreinlega drefnir döyðir. Eðið geti trúa mér? Vissulega geri ég það, sagði Gandalfur. Það margir létu lífið? Þrýr og tveir, sagði Blóbergur, en með því greindi hann á milli stórafólksins og litlafólksins. Mattías linglappi og reynir eplungur. Tumilitli brottþyrnir, handan hólsins og viðar bars, þaðan fyrir handan og einn af hólsmeunum frá þveit. Allt ágjöti náungar sem við söknum. En hörður geitvingull sem áður var vörður á vesturliðinu og keli krækill gengu í lið með þessum óþjóða líð og stungu af með þeim. Og mið grunna nú satt að segja að það hafi einmitt verið þeir sem hleyftu þessum misindiskeppnum inn. Já við hættum hérna kvöldi þegar átökin urðu. Og það var eftir að við höfðum þó áður hrakið þennan líð út um hliðið og að kasta burt en það gerðu við í lok gamla ársins. En svo eru þau þessar róstur snemma á nýja árunni eftir mikla fangkomu. Og nú hafa þeir sjálfur gæst ræningjar og stigamenn og eru á ferli utan bæjarins að leina sér í skóunum, handan með ársugjött og í óbyðunum þar fyrir norðan. Þetta ferði mig minn á gömlu róstu tímanna sem sagt er frá í annálum verði ég segja. Þar ekki lengur óáhætta ferðastum vegina, engin þorir að fara langt út fyrir bægin og fólk læ sig inn í húsunum snemma á kvöldin. Við verðum að hafa varðmenn allt í kringum bæjargerðinguna og raða mönnum á hliðin að næturlagi. Nú engin abbæisneytt upp á okkur á þjóðveginum, sagði pípinn, og við vorum þó á hægri ferð og höfðum engan vara á okkur því við heldtum að við værum lausir úr Ó, það er nú eitthvað annað meistari því miðill er ástandi nú verra en nokkur sinni sagði Blóubergur. En þar er engi furðaþórr eltu ykkur í friði þær hætta sér ekki gegn vopnuðum mennum með sverð og hjálma og skildi og kvaðina. Þá hugsaði er sem um tvis var ætli það ekki en ég væri líka að segja að mér brá fyrst í brún þér ég sá ykkur svona gráa fyrir járnum. Þá var fyrst skildi hobbitarnir að fólksins sá þá var ekki svo mjög yfir hengkomu þeira heldur miklu fremur útgangi þeirra og vopnum. Sjálfur voru þeir nú orðnir svo sjóaðir í hernaði og výbúnaði að þeir hafðu ekki gert sér grein fyrir að hérna skínandi brinnjur sem sáust undan eitrikuplónum, Hjálmar, Gondors og Merkurinnar og Föguskjaldamerkin, voru harla óvenjuleg í þeirra eigin friðsama landi og þá ekki síður útbúnaður Gandals sem reyði nú sínum stóra gráa strísfáki allt í hvítu með bláma lit og hvítri kápu með langsverðið glamdring við síðu sér. Gandálur fór að hlæja. Jæja, einn með það, sagði hann. Ef þið hræðast okkur fimm saman, þá býst við að við höfum mætt harskeittari fjendum á ferðum okkar. En vonandi láta þér ykkur þá í friði að næturlægi meðan við erum hér. En hva verður það lengi? Stundi blóbergur. Ég get ekki neitað því að fegin eru ég eða dveldust hér um sinn. Gallinir sá að við erum ekki vanir svona vandraðum og nú eru rekkarnir allir farnir að því að segja. Je farnir að halda að við höfum ekki kunna að meta fyrir nú þá vernd og þjónustu sem vir veitt okkur. Nú í vetur voru jafnvel Úlvar farnir að spangóla hér utan við girðingarnar og allskins myrki skuggarir og ferli í skóanum svimir svo hræðileger að blóð er hreinnlega storknari æðu við tilhugsinninna um þá. Það hefur verka mjög truflandi og biðalagið ef du skilur hvað ég á við. Því trúi ég vel, sagði Gandalur. Það hefur orðið röskun í öllum ländum síkastið víða hreinn upplausn. En hertuðu nú upp, barlómur minn. Þú hefur komist í kast við hræðileg upp og ég er því fegnastur að þú skulið þó ekki hafa lent verrið í. En nú eru betri tímar í vændum. Kanski betri tímar en þú hefur nokku tíma þekkt. Rekkarnir er að koma aftur. Við erum meira að segja samferðasömmu þeirra. Og nú er nýr konungur komið til valda barlómur. Hammur mafa löst brátt beina aðteglisinn í hingað. Þá mun græna slóð aftur opnast og sendibúðar hans munu verða á ferðinni til norður hér og það verður mikillum komur og brottfarir og allt illþýðið verður hrakið burt úr auðnunum. Og með tímánum verða raunar engar auðni lengur, þanga flytur fólk aftur og rækta landi þar sem eðimerkur eru nú. Herra Blóðbergur hristu höfuðið. En mér er nú nóg að nokkrir heiðalegir ferðamennsi og vegonum sem valdi manni ekki tjónu og lífsáska, sagði hann. Vi kærum okkur ekkert um fleiri ræningi á ryppalda og við viljum helst enga útlendinga í brý neð nokkuð staðar nálægt brýi. vi viljum bara að fá að vera í friði. Ég kærum með ekkert um heilu herina af útlendingum sem setjum búður sína hér og nema land þar og rífa upp og tæta hérna viltu náttúru. Þú far að vera í friði fyrir því, barlómur minn, hjalt Gandalfur. Þar er meira ennó landrými fyrir stóra landnema byggðir milli Ísanfljóts og grámu eða ströndinni söður við Ósa brúna vinsins og enga þær byggðir verða skemmra en nokkura daga reið frá bríi og áður fyrir bjó líka fjöldi fólks langt í norðri hundra mílur eða meira hérðan í frá út við grænuslóð á norður ásum eða við aftanskerju vatn. Hvað segiru? Áttu við uppi við draugadísjar, saði Blóðbergur og var nú æði efablandinn. En það er hreinast að draugaland að því er sagt þér. Engin hema ræningjar þóra að fara þangað. Ó, jú, rekkarnir hafa verið þar oft að sveimi, sagði Gandalfur. Draugadísjar, kallar þú það? Og rétt er að það hefur lengi gengju undi því nafni. En, ballómi minn, gerðu þér grein fyrir að því rétta nafn staðarins er fornista. Norðborg, konungana. Og sjálfur konungurinn mun vissulega koma þangað eitt góðan veiðutag, og þá muni margt góður að manna eiga hér leiðum. Nú, jæja, þetta lítur þá betur út en ég hélt. Ætli ég verð ekki að viðukenna það, saði Blóbergur, og sjálfsagt glæðast viðskiptin af því, en bara að því tilskildu á þessi kongur, sem þú kallar, lofi okkur að vera hér í friði í bríi. Það er nú engin vavi á því, saði Gandalur. Hann þekkir brí vel og elskar staðin. Hæ, hvað segiru? própaði Blóbergur hissa. Þetta lítur að vera hissa. � Fyrir þetta hann líkar gera það þar sem hann situr á háum stóli uppi í einhverum um kastala sínum mörg hundru mílur í burtu og að gera sjálfsagt ekkert annað en að teygja vín úr gullnum bikar geti ímynda mér hvað atli honum standi ekki og sama um fákinn fjöruga eða björgcollurnar mínar þar er vísiu rétt að nú er bjórinn minn sérlega góður gandalfur hann hefur verið alveg óvenjulega góður síðan þú kámst hingað á liðinu hösti og blessaðir yfir gerjunina í honum. og það hefur þó verið bót í meinu Einmitt, tók sómi fram í, kónunginum hefur alltaf fundist bjórin þinn frábær. Ha, hefur hann sagt það? Hrópaði barlómur og vissi ekki hvað hann á sér stóð veðrið. Já, ja, hvort hefur sagt það, maður, það er hann stígur, fóringir ekkana. Allar aldrei að koma þessvinni í hausbeinið á þér? Jú, nú komst það loksins inn og var þá furðulegt að fylgjast með svipriðónum í andliti blóðbergs í óendanlegri undrun Augun urðu alveg kringlótt í kringjuleitu andlitinu og varinnar þöndust út eins og blöðurur þegar hann gafti stynjandi. «Stígur!» hrópaði hann þegar hann loksist náði andanum. «Er hann nú komin með kóronu og höfuð og gullbykar og allt það? Já, hvað er að koma yfir okkur? Betri tímar fyrir bría minstakosti, sagði Gandálur. Já, það vildi ég bara vona, sagði Barlómur Blóbergs.» Já, þetta eru nú bara þær skemmtilegustu fréttir sem ég fengið í heilan mánuð sem annars var fullur af tómum mánudögum. Og ég skal ekki neyta því að ég sopna betur í nótt og verð léttari í skapi á morgun. Þið hafi gefið mér heldur en ekki nokkuð til að hugsa um, en ég held nú að ég fresti því til morguns. Nú ætla ég bara að demba mér benti rúmið og vafálust eru þið líka þurrvandi fyrir kvildina. Hæ, kopi! Kallaðan allt í einu og þauðt fram í dyrnar, Koppi, leti hlungur, komdu! Æ, æ, sagði hann allt í einu við sjálfan sig og landið sig í hausinn. Æ, hvað minnir þetta mig nú á? Vonandi þó ekki annað breið sem þú hefur glemt að koma til skila, herra blóðbergur, sagði kátur. Nei, nei, brúnbukkur sæll, vertu hún ekki að reyfja það upp. En þarna fórstu með það? Rugglaði mig alveg. Æ, hvað var það sem var að flækjast fyrir mér? Koppi, hæstúsið, aha, þarna hef ég það. Ég er með nokkuð sem tilherrir ykkur. Munið ekki eftir hrossathjófna einu þarna um nóttina og þrjóknum honum kela krakli og munið ekki eftir að því keftuð smá hest af honum. Ég veiti barasta hvað, hann er hér í mínu hæstúsi, hann kom hinga barasta af sjálfstáðum. En hvar í óskupunum hann gæti hafa verið að flækjast, ætti að vita betur en ég? Hann var allir svo ógnarlega tætingslegur eins og gamall hundur og horar eins og fatasna í en hann var þó lifandi og koppi hefur síðan annast vel um hann Þú segir ekki Hann keli minn eftir sómu upp yfir sig Já, ég verð bara að segja ég hlít að vera fættur undir einhveri heilastjörnu Nú hefur enn ein óskin mín ræst Hvar er hann? Og það kom nokki til greina fyrir sóma að í rúmið fyrir hann varði búna að upp og kela sinn í hesthúsinu Ferðamennirnir hældu kyrru fyrir í brý allan næsta dag og nú gatt herra blóðbergur þó ekki kvartað yfir viðskiptunum að minnstakosti ekki næsta kvöld. Því að forvitni fólks yfirsteg allan óta og veitingastofan hans var það tróð full. Nú heimsóttu hoppítarnir krána um kvöldið þó ekki væri nema af einskjari kurteisi og sáti fyrir svörum. Þeir voru minniskóður í brý og fróði var marksinni spurður hvort hann hefði lokið við að skrifa bók sína. Nei, ekki enn, svaraði hann, en þegar ég kem heim og hér að ætla ég að koma skipulægi á heimildinnar. Hann hét við að fjalla ítalegum þá furðulegu atburði sem gest í bríji til að gera bókina áhugaverðari, en á öðru leiti átti hún místa að fjalla um fjarlægari og þaralegandi ómerkileiri atvigg lengst í suðri. Þá stóð upp einn af hinnum yngri mönnum borgarinnar og bað um söng. En við það sló þögn yfir alla, hann var róaður niður og var ekkert úr því. Auksinilega kærðum hans ég ekki um neina óþægilega viðburði í krónni. Engin vandræði urðu heldur að degi til og að nætula ég heyrðist ekki einu sinni nein hljóð sem trubluður svefn bríverja, meðan ferðamennirnir dvöldust þar, en þar næsta morgun fór þeir snemma á fætur. Í þessari rigningatíð vildur helst komast heim á hér fyrir kvöldið og það var löng dagleið bríverjar komu allir út á götur til að fylgja þeim úr hlaði og það ríkti hressileiri andi en þekst hafði í heilt ár og þeir sem ekki höfðu áður séð komumennina í öllum herskrúða göftu af hreifningu hvílík sjón að sjá gandal með hvíta skeggið og alla byrtuna sem virti skeisla útráunum eins og blá kápan væri aðeins þunn skýjaslæða yfir glampandi sólskinni Og hobbitarnir fjóru voru eins riddarar og löngu gleymdum ævintýrum á leyni til að lesa og einhverum þrautum. Jafnvel þeir sem höfðu gert grína að öllu þessu tali um konunginn fóru nú að halda að eitthvað væri til í því. Já ja, gangi ekkur vel í ferðinni og gæfan taki á móti ekkur við heimkomuna sagði herra Blóðbergur. Ég hefði annaðs ogt að vera ekkur við að ekkert víst að allt sé heldur í lagi á héraði ef það er rétt sem maður stundum heyrir. Þar eiga sér stað undarlegir hlutir af því er sagt þær. En ein hugsunin rekur aðra út og þannig var ástatt fyrir mér að ég var svo yfirfullur af eigin vandræðum að ég glemdi þessu alveg. Ef ég má gera svo djarfur vildi ég aðeins segja að þið komið svo breyttir úr ferðum ykkar að mér virðist að nú muniði geta ráðið við hvaða vandræði sem er eins og ekkert sé. Ég vissum að þið komið brátt skikk á hlutina, góða ferð og því ofta sem þið komið hingað því gladari verð ég. Þeir kvöttu hann með þökkum og reyðu af stað. Nú fóruðu þeir út um vestur hliðið áleiðist til héraðs. Keli smáhestur var nú með þeim og eins og oft áður varan hann látin bera vænar byrðar en þar sem man tölti við hliðin á sóma tóka sér það létt og virtist hæst ánæður. Hvað skyldi gamli barlómur hafa verið að gefa í skinn núna með þessu síðasta, sagði fróði. Ég get ímyndað með það, sagði sóminn dapurlega. Ætli að það sem ég sá í skuggsjáni, trénhög við neyður og allt og búða hreikja gamla karlinn burt af stígnum. Ég hefði ótt að hraða mér meira heim. Og eitthvað óstand verðist líka vera á sunnfjórundnum, sagði Kátur, að það skulle vera svona mikill skortur á reiklauði. Hvað sem það er, sagði Pípin, þá er ég viss um það að lotti er potturinn og pannan í öllu. Kanski pannan en ekki potturinn, sagði Gandalur, því gleymi líklega Sar Nætt kemur það nú í huga að áhugi hans á héraði var vaknaður löngu áður en Mordor hafi heyrtt á það minnst. Jæja, ja, ég er svo fein að þú ert með okkur sagt Kátur svo við getum gengið í málin. Ég er aðeins með ekkuna núna sagt Gandalur en verð það ekki lengi. Ég kem ekki með ekkuna allarleg til héraðs. Þeir verða sjálf vera sjáum ykkur mál enda hafið nú hlotið nóga þjálmun til þess. Skiliðu það ekki? Nú er tími úti og ég var ekki vera að blanda mér í allt til að koma hluton með rétt horf en hjálpa neynum til að gera það og hvað ykkur við ykkur kæru vinir þá þurfiði heldur enga hjálp þið eru nú uppvaksnir já, sumir ykkar vissulega vaksnir mjög hátt en þið eru meðal stórmenna og ég ber engan fíðbúa lengur fyrir ykkur en svo að ég viti það þá ætla ég rétt strax að sveia hér út af veginum ég ætla að fara að hitta karlinn bumbalta og eiga langt tal við hann. Lengra tal en nokkur tíma hefur þekst á minni æfi. Hann er svo ágætur að rækta Mósa en ég hef sem stein verið heldur laus á kostónum. Alltaf á þeytingi og ekki safna neinu Mósa. En nú eru þeytingsdagur mín í liðinir, ég ætla að setjast að hjá honum og við munum hafa margt að spjalla um. Innanskams komu þeir að austurveginum sem þeir áður hefðu skilið við bumbalda. Þeir hálfvegis vonust til þess að sjá að standa þar enn og heilsa upp á þá þegar þeir þar leið hjá. En þar sáust engin merki um hann og grá þóka huldi kumlhóla til suðurs og þikkar voðir fornaskó í fjarska. Þeir staðnæmdust og fróði horfið lönguna fullum augum til suðurs. Mikið hefði nú verið gaman að hýtta gamla gaurin aftur, sagði hann. Hvernig skildi hann hafa það? Eins og vennilega býst við, sagði Gandálfur, hann lætur ekkert raskasinni rófrekar enn fyrir daginn, held ég, og hefur sjálfsagt lítið náhuga á öllu því sem við höfum verið að afreka eða kynnast, nema ef það væri helst heimsókn ykkar til end Kanski getur þið skroppið seinna til að hitta hann, en ef ég væri þið, myndi ég nú flýta mér heim, svo þið komið að brúna vinsbrúni áður en hliðanum er lokað. Hvað að vitleisa, það eru engin hli Þá ætti þú sjálfur best að vita. Það er auðvitað buxsweitarhliðið, en það hleypur mér nú í gegnum það kveina sem er. Þú vapt nú bara að við að það var ekkert hlið þar, sagði gandalfur. En ég bíst við að þú lendir á því núna. Og þá getur líka orðið erfiðara en þú heldur að komast í gegnum það jafnvel buxsweitarhliðið. En ég er ekki neinum vafa um að þér ráðið við það. Verið þið svo sælir kæru vinir. Þó ekki hinsta sta sinn, vona ég, ekki enn. Hann sneri húnfaksa út af veginum og hinn mikkli fákur stökk yfir græna skurðin sem lá meða fram honum og við hróp frá Gandalfi var hann horfinn, þeisandi eins og norðanmyndurinn í áttina til kumlhóla. Jæja, þá eru við hér eftir, aðeins við fjórir sem lögðum á stað saman í þetta æfintýri. Við höfum verið að skiljast að frá öllum hinum, hverjum og fætur öðrum. Mér finnst að hafa verið eins og draumur sem er smán saman að mást út að grýpa mig öðru vísi, sagði Fróði. Mér finnst það eins og ég sé aftur að sopna